nituko godliver godian ni ni kutoka hapa Tanzania na nipo kwenye sanaa kwa muda wa zaidi ya miaka kumi na nimefanya tamthilia karibia tatu au 4 na filamu nyingi ambazo siwezi kukumbuka idadi yake kwa sasa Sofa kwa sasa hivi ninashiriki kwenye tamsilia ambayo inaitwa Jua Kali. Kwanza kulikuwa kuna kiu ya mimi kuingia kwenye kuigiza kwa sababu nilikuwa nina ninaamini kwamba ninaweza. Ninaamini kwamba hicho ndicho kitu ambacho natakiwa kukifanya. Talanta nilikuwa naamini kwamba ipo. Kwa hiyo nilijituma kutafuta namna ya kuingia kwenye uigizaji. Kwa hiyo Naweza nikasema nafasi ya kwanza kabisa kuipata ilikuwa kwa singo mtambalike single ndio aliyenipatia uh, nafasi ya kwanza kabisa kuwa mbele ya camera kwa ajili ya filamu nilicheza movie yake ya kwanza kwa heshima ya penzi nilicheza kama mtangazaji wa, wa Nikuwa, nime, nimecheza kama uh, msoma taarifa ya habari nafikiri Yes. Alafu ikaja Mahabuba na nikapewa part kubwa kidogo. Baada ya hapo nikafanya muvi kadhaa and then ndo nikapata nafasi siri ya mtungi na maisha yakaendelea hivyo. Lakini siwezi nikasema kwamba nilionwa na mtu akasema, hey, "Eh wewe una hebu njoo hapana. Nili fanya michakato kuangaika kutafuta wapi wafanya msahili uliza huku na kule nikapata namna ya watu waliuniunganisha na nani na single nilikuwa imefika point kwa nimekosa kabisa nafasi nikafika point nikasema okay ngoja tu tujikusanye mimi na wenzangu tuangalie namna kuproduce wenyewe kwa hiyo wakati wa kutafuta hiyo chance mdo, mtu ambaye tulimtafuta tu, producer mmoja John Kalage nika tukamueleza shida yetu akasema kwa kwa staili hii kwamba nyinyi ni wachanga wote hata hiyo kazi mtaka mtakao produce haitakuwa itaauza vizuri na nini natakiwa mtafute nyinyi na kidogo na kipindicho nakumbuka single ndo alikuwa anafanya usahili wa hiyo uh, filamu yake mpya kwa heshima ya penzi Kwa wakatupeleka tukafanya usaili, tukapita kwa mimi nikapata hiyo cast ya mtangazaji and then movie yake pindo ikawa mahsula so kuanzia hapo nikao nimeendelea kutafuta kazi changamoto ziko kila sehemu ambako kuna riski kwa sababu kwenye riski kuna mamlaka na kuna wale wanaokuwa chini ya zile mamlaka sasa yule mwenye mamlaka anatumia vipi kibali chake au mamlaka yake kumkandamiza mwingine hapo ndipo huo inatokea changamoto kwa hasan nikasema watoto wa kike. Kwa hiyo hata kwenye filamu ipo hivyo. Na mwanzoni ndiyo nilipitia changamoto nyingi eh nika decide, hata kuacha mpaka nikukutana na wa, wazalishaji wa siri ya mtungi wakanionyesha picha tofauti kwa producers nikasema okay ngoja niendelee na watu wa design hii. Kwa hiyo nikawa nimefanya siri ya mtungi nivomaliza, nikawa napata tena um, filamu ama yes, nikawa napata kazi za filamu kuto, za wale ambao wanafanya projects kubwa za international zaidi. Kwa hiyo baada ya hapo ndio sasa nikarudi tena kwenye Bongo Movie kupitia uh, uhuru na gharama zake nilikuwa ruka kitu kimoja hapa Tanzania. So yes from there mbaga sasa hivi nilipo kwenye jua kale nimekutana na, na changamoto nyingi za, za kutakiwa kingono za, um, za kutokuheshimika lakini sasa hivi baada ya kuweka juhudi baada ya kuweka misimamo yangu mwenyewe kwa sababu mwanzo ulikuwa mgumu kutokana na misimamo nilokuwa nayo but then nika Mungu akanifanyia njia ambayo ilikuwa imerandan ime na kile ni, na jinsi nilivyolitumaanisha kwamba kule hakukua tena hizo changamoto ngumu ngumu za kwamba niipe ni kuupe eh kwa hiyo njia kupitia huko mpaka sasa hivi nilipo nahitajika kwa sababu ya kipaji kwa sababu washaniona nina kibachi kipaji gani, gani na uwezo gani kwa hiyo sasa hivi nikipata simu mtu anasema kwa deliver anakuhitaji kazini tunaingia mkataba tunafanya kazi bado Mungu aliyanipatia mume ambaye ameniandalia na, na imani siku moja atatokea. Lakini kanipatia zawadi ya mtoto mmoja, ni mtoto mmoja wa kike ana miaka minane Na shukuru. I see, mimi kazi zangu zote nazipenda. Alafu zote, zi zote zina tofauti, ah, zote zina Yani kutokana na jinsi nilivyocheza na husika siwezi nikazipangua pangua. Nikisema labda filamu kwa upande wa filamu naweza nikasema labda Aisha Aisha is my favorite kwa nini? Kwa sababu nimecheza c kama Husika ila nilicheza kama balozi. Balozi no, okay, amba wanawake ambao wananyanyasika kijinsia kwa kubakwa kwa uh, kimakundi. Yaani wanaita mtungo kwa jina maarufu lakini kwa Kiingereza gang rap. Kwa hiyo uki kiangalia ile filamu au god kotriva peke yake ila unaangalia wahanga wote walile tukio na nashukuru Mungu kwa sababu ile filamu ilileta mabadiliko makubwa kile kilichokuwa kimekusudiwa kutokana na filamu kuleta elimu ili wale wahanga wanyanyuke kwenda kutoa mashtaka na kuwashitaki wahusika kilifanyika na sasa hivi matokeo ni mazuri sana kule Pangani Tanga na kote mako filamu hiyo iliweza kufika. Kwa hiyo naweza nikasema najivunia ile kwa sababu nilicheza kama barusi. Lakini zaidi ninapenda kazi zangu zote kiukweli. Na mimi I'm, I'm a huge fan of my own <laughs> work. Very interesting question, but ngwewe ni kwambie Mimi kama God Liver, uchezaji wangu sichezi kwa kubahatisha ama ah, si script na kuisoma hapa ah, natakiwa nifanye hivi hapana huwa najiandaa sana sana na kama mfano hiyo ya Aisha nilifanya research nilifanya utafiti kwanzia kupata kusikiliza uh, shahuda kutoka kwa hao wahanga wa kweli nikasoma vitabu nikasoma makala zao baada ya hapo nikaenda kuangalia muvi za wanawake roboako kwa seli hiyo waliipokeaje Psychological, aba, ki saikolojia psychologically apa ki ki physically kila kitu kwao nilikuwa nimejiandaa zile shuda tu kwanza zilikuwa zinatoa machozi kwanza nilimwambia ni hata yule producer nikamwambia sitoweza kwa sababu ikaziuni panigumu si tu kwamba ninatakiwa nicheze niigize ila natakiwa kuwa balozi wa hao wanawake nikamwambia mimi sitoweza ni kazi ngumu ni jukumu kubwa sana umenipa. Siwezi even ni, yani nicheze yule muhanga akiniangalia aseme yule ni mimi umona kwao nikaambia si tuweza utaweza kwa tneva. so niliweka juhudi kubwa kama siku zote ninavyofanya katika filamu zingine lakini pale niliweka nguvu zaidi so point yangu ni ipi ni kwamba hakuna kazi ambayo naingia kichwa kichwa kucheza huwa najiandaa na, na nikiingia nacheza kama husika fast sasa hivi nacheza kama ana nikicheza kama Ana mimi navaa vyatu vya Ana ndinakuwa Ana kwa wakati huo kwa hiyo siwezi nikasema ile scene bwana dai inipa inipa inipa shida nilia kweli nimeandikiwa nilie nina uzuni, nitakuwa nina huzuni nina hasira nitakuwa na hasira si itakuja kutokana na kile kilichoandikwa kwenye scripts kutokana na kile ninachojisikia wakati huo kwa sababu sitokuwa ninacheza kama Godiva ila nitakuwa nimevaa uhusika wenyewe na nitakuwa huyo mtu na ndio ata mwisho yani mfarau okay cut huto nikuta tena naendelea ah ah nikimaliza nimemaliza lakini ukija kuangalia kazi utaamini kwamba kweli pale yule dada ana uchungu kweli yule dada pale kaumizwa yule dada kweli amefurahi so sinaga siri ambayo inasema eh niliumia sana no kwa sababu nitaumia exactly nilivoandikiwa nilivotakiwa kuchinja mahusiano ya baina ya mfanyakazi mmoja kwenda mwingine ni ya kawaida hata hapa TBC hata we unaweza kwa umevutiwa na mwanamke humu ndani kwa hiyo kama kuna mahusiano huo yanajengeka katika mazingira ya kazi basi hata katika mazingira ya kazi ya wigizaji yapo uthibitishie hapo ni kweli mnaona mbona hapo huko mahali kuna watu waigizaji wote wana na mahusiano wanafanya nini lakini ndio hivyo yani uthibitisho wangu ni kwamba kuna waigizaji ambao mnawafahamu ambao wameanza mahusiano kwenye tasnia au ndani ya set to hilo ni swala la kawaida sana kwenye mahusiano wetu tutajitishia umeanda mianda sana unajua nini mahusiano na mimi simekwambia niko single a a ni kweli nilikwepo unajua nini next kulipa kwa sana kuna we wewe upo ngazi gani kwa ngazi nilofikia mimi na nili uhisi sijawahi kucheza ai, ai. Si, ziko nyingi <laughs> okay nina kucheza vile kwa nikio siku mimi nacheza tu mwanamke ambaye natia huruma naonewa swedini ya good girl good girl lakini nataka kuangalia na upande huo yani kufanya ku, ku, kazi yangu ionekane pia kwa upande huo ni mtu mbaya yani kama ndo jambazi mwanamke katili na nini na mimi nioneshwe pande huo niko vipi hilo la kwanza nashukuru Mungu uh, JB ameshanichezesha uhusika ambao sikuo nimewahi kuicheza mwanamke asijitambua ajielewi mapepe, nini hiyo nishacheza nashukuru alafu husika ya mtu mzima nimeshacheza kupitia pilipili entertainment wamenichezesha kwenye uhuru na gharama zake so nimeweza, na huko nako nilikuwa sijajua kama nitaweza lakini niliweza Hi. Usika nyingine ya reaction natamani sana. Yaani kuna nafasi moja ni Aisha ipatage lakini si aikaipenda sana ya kucheza detective. Yaani natamani kucheza askari ambaye she's in action. Yani, action. action action action action. You could serious. Uh, Ikiwazeka na ta action kidogo nicheze ivo. Alafu eh Yani. Ni kidogo. Yes. Yaani ninaweza nikachukua Nitafute mtu anifundishe karate nini nini um, na usika nyingine ya kijijini. Mwanamke wa kijijini, yani ule eh, eh, choka mbaya. Eh, yani amna amna kuwa natural. Kwa hiyo nahisi nita enjoy sana sana. Yes.